Kära lyssnare, det är andra advent idag, den 9 december. Du, ni lyssnar på Carlos julkalender. Jag heter Leo. Det är jag som är Carlos. Och som sagt, är det den 9 eh, idag, alltså öppnar vi lucka nummer 9. Och bakom lucka nummer 9 döljer sig Carlos och Leos favoritresmål. Yeah. Vill du börja berätta? Jag kan absolut börja berätta. Mitt resmål, mitt vad tipsar om, det var under sommartid. För alla gillar ute i vintersemester. Men eh, det här funkar ju över på vintern. Jag var där på sommaren. Eh, jag var på Island. Ja. Vi, eh, jag och min och Vi åkte dit. Vi var där i fem dagar. Vi känner inte riktigt att tiden räckte till ändå. Men det, det, det var... grumt var det helt enkelt. Det var fantastiskt landskap. Det var mer en äventyrsemester, Vilket jag inte riktigt hade prövat på innan. Vi hade bestämt... Eh, det är liksom många aktiviteter innan jag har på lite på kan man skatta något. Väldigt fina bilder, några fin bild där, tänker jag på nu när jag när ja, säger Ja, det var väldigt konstig där ja. för att jag har runt. Och vi, åkte, vi körde fyrhjuling var ute, ute på utflykter, vi, och vad är det mer? Och vi, vi dök, vi snorklade i två grader vatten. All, allt, allt möjligt helt En äventyrssemester Och eh, sista dagen så, så hyrde vi en bil och så åkte vi runt lite Vi åkte nästan runt he, över hela, eh, hela Sydkusten och, och alla isländer är ju Fruktansvärt trevliga vi, vi, vi bodde i Reykjavik Jag tänkte, det är en huvudstad Jag vet att de inte är i närheten lika många som vi är Nej Men att Reykjavik skulle vara så litet jag hade kunnat föreställa mig. Men vad är det typ som Jönköping eller någonting eller? Nej, stod. Ja, stod Ja, ja det, det är mer mer mer det kan jag tänka mig Men, äh, i, men ändå inte Rekar vi lite känd för sina, sitt nattliv och sånt där? Eh, jo, vi såg inte så, så mycket av det vi, vi var ganska slutpumpade Vi, vi var ute, för det här var ju under fotbolls-EM eh, Ja så vi var ute och kollade på, på några matcher. Men det är inte så mycket liv. Vi borde på, på andra sidan stan. Eh, ja, stan då. Det var inte så jättelångt, men vi borde ha bytt det från. vi såg inte så. Vi var inte ute och klubbade någonting. För vi hade ju nästan aktiviteter varje dag. Höll de på Sverige, tror du? I fotbollshelv? Eh, ja, hon gjorde det så märkte det till. <laughs> Förstod du vad han sa? Nej, du, upp några ord och så. Nej. Jag snappade upp enstaka, men jag kunde inte få fram kontexten överhuvudtaget. Det, det var inte möjligt. Du, du lärde dig en sån här: plugga in en liten fras? Ja, men har jag glömt. Ah, okay. Man har du fått säga <laughs> den nu. Du, ja, du, ja, det var du, ju läge du, att du skulle säga nej <laughs> ja. Det var en Tyvärr hade Jag hade min chanser att skina där. Ja. <laughs> ja, det kommer säkert någon gång mer. Ja just förutom de här aktiviteterna Vad som var Någonting som jag inte hade tänkt på innan Som blev jättebra. bra Eftersom jag var van vid att gå upp Runt sextiden för att jobba Här i Sverige då Och det är två timmars Två tidszoner på Island Så när klockan är tio här Då är den åtta På Island Vi betyder, Ja den är två timmar de har inte två olika Nej, nej, det var tio så hon bort. Ja, jag tänkte, fram. Ja, Nej, så frackar jag det inte. I alla fall, när, när klockan var 10 här, då var den åtta på Island, så vaknade jag vaknade där. Jag kunde ju vakna runt 7 runt på Island och klockan var 9 här. Och Då känner jag mig fortfarande väldigt utvilad. Ja. Det det var det var det var det. Jaha, det Aha, jag känns det lite duktig så. Ja, jag precis man har hört det i Jotun och ja. det var det här var ju tidigt samma. Bara morgonljus. Det gick bästa. Jag visste att man bara vakna nu. Jag är på gång nu. Nej, <laughs> ja, alltså det det var det var också en en, en oväntad eh, surprise. Det är absolut om att eh, vi stannar har mycket aktiviteter. Fantastiskt landskap. det är inget inget fel att, och hyra en bil och åka runt en två dagar för det finns det är, det är mitt restips. Vad har du? Jag har ja, några frågor. <laughs> ja, jag vet inte. Jag tyckte det var kul att du blev överraskad att de hade en annan tidszon. Ja, men det var något ja. jag inte hade tänkt på att man åker uppåt och snä, mot alltså snett uppåt. Ja. Och att det, ja, det, det, det var så många soltimmar då också. Aha, ja. Ja, jag, det, jag, hade tänkt på, jag hade fokuserat fullt på alla aktiviteter vi skulle göra. Ja. Jag tänkte ju inte ens på att vi skulle byta tid. Så det mm. var ju telefonen som sa till mig när jag kom dit. Det där stämmer inte. Jag, jag, jag tänkte ju knappt på det när, när jag såg flygtiderna. Att vi skulle flyga härifrån eh, den tiden lokal tid och så var framme i den tiden lokal tid. Att det skulle vara när, när resan var. Få timmar längre än den andra nästan Jag tänkte inte ens på det ja, Samtidigt är det väldigt speciellt Spännande för, för övrigt så är väl Island det första landet i världen Med en öppet homosexuell regeringschef tror jag. jag kan ha alltså också... ja, sagt När du säger det så, så ringer det lite ja. Jag tror också att Island är det Landet som har varit demokrati längst Åbrutet Det sista tror jag, tror jag det, det första tror jag att jag vet Jag vet inte om de det någon skillnad på de här sakerna men jag ska i alla fall prata om Charleston, en liten stad på USAs östkust som ligger i staten South Carolina, som jag och min mamma besökte. Vi bilade runt lite där i trakterna. Underbart, en liten härlig stad som är en av USAs äldsta städer på något vis. Och det som är bra är att det var en blomstrande stad när den byggdes, sen så gick det lite sämre för staden- och sen så har det nu kommit tillbaka på något sätt och det innebär att bebyggelsen inte har bytt ut, vad jag menar, utan det är den gamla, det som vi nu tycker är genuint och härligt. Ja. I de flesta andra amerikanska städer så de är ganska osentimentala där så då rev man liksom de gamla husen och bygger nya. Men där i Charleston är de gamla husen kvar då eftersom det var ingen som var intresserad av att bygga nya hus där för kanske hundra år sedan. Men för två eller tre hundra år sedan då byggdes ja, de husen som fortfarande står kvar byggdes då. Så det är den väldigt mysig och jag menar man bilar runt som jag sa och det är ju en klassiker på något sätt att bilar runt i USA det är ju ett land som det är bilvänligt såklart bilens hemland eller vad man ska säga fina, väldigt fina vägar och det som jag tycker är lite överraskande är att de är ganska eller väldigt lugna bilförare jag tror att det tutas färre gånger per bilförare och år i USA än i Sverige och då är vi ändå ganska lugna i Sverige Ja, har det. Liksom, så det var lite överraskande och, så det är mitt lilla tips. Det är väldigt god mat där också. Mycket fisk och sånt där. Men, men det är i alla fall mitt tips. Och, och jag skulle gärna åka dit igen och jag skulle gärna bila mer i USA. Det är också en klassiker. Det är mycket ordet klassiker förekommer lite väldigt mycket från min i idag kanske. Men, men framförallt så är det många som jag har hört säga att ja, men typ, jag skulle vilja bila genom USA. Men jag har inte hört så många som säger att jag har bilat genom USA. Utan det känns som något som många har som mål. Men jag ska i alla fall sitta och göra det. Ja men det löser vi. Kära lyssnare, sponsra Carleos resa genom Exakt. USA med bil. Vi öppnar ett sånt här 90-konto så ni kan sätta in pengar. Vi kallar det fond, det låter så fint. Carleos <laughs> fond. Kaleos fond, ja. Gå till behövande det kan ju betyda vad som helst. Ja, ja, det är väldigt det är diffust Exakt <laughs> Men var skulle du vilja åka? Du har varit i Island nu ja, eh, ja, var jag Ja, det, det, det är tillbaks till USA, till USA kan jag inte säga eftersom det har varit där men ja. eh, var du rörde vid jag har, jag har redan bestämt det jag och morsan att för hennes 60-årsdag eller 60-årsprecent ska vara att hon och jag och motorcykel i USA fan vad kul och det har jag redan börjat lägga undan pengar till det gör jag varje månad nu ja. och jag hoppas ju bara att hon gör samma sak <laughs> annars så blir det bara jag som åker Vill hon tänker att du inte betalar det det får ni inte göra så när du får inte vara herregud <laughs> ja, det är i alla fall vad, vad som ligger framför och även en, en resa till, till Azorerna just det det, det känns jättigt fräckt mitt ut i... Uh, I vattnet. Ja. Det, och det, det kommer nog bli verklighet inom, ja, inom ett år i alla fall. Ja, men det, azorerna när man kollar på en världskarta och liksom börjar utforska lite, då, då framstår det som jävligt coola. Och mm. jag, antar att jag har sett bilder och det verkar jättefint där. i som fall. Ja, på en världskarta får man zooma in så sånt. också. Ja, man får titta på den sitta med väldigt nära ansiktet. <laughs> Absolut. Det, det ser jag fram emot också. Jag har pratat med många. Man måste tydligen... Man, man måste göra det på, på sommaren. Vart skulle du vilja resa? Över alltså, jag skulle vilja till någon sån här ö i Stilla Havet eller någonstans. Du vet en sån här, sån här mikronation, du vet sån här mikronesien. Ah. Här. Så här, man måste göra fem byten med flygplan för att kunna komma dit och sånt där. Det skulle jag tycka var skönt. Det hade varit jävligt fräkt, alltså. jag Och Jag vet inte, Alltså bara känslan av att vara... Så långt bort från allting. Jag har ju också en dröm om att någon gång åka med ett lastfartyg över Atlanten. Mm. Det är också otroligt tråkigt egentligen. Då sitter man i sin hytta jag, och läser någon bok och, och sådär. Men bara känslan, lite som du sa, mitt i ingenstans eller hur du sa, mitt ja. i vattnet med När Man är verkligen mitt ute i vattnet då, på det här på lastfartyget. Över till USA Ja, eller kanske Sydamerika eller vad som helst. Ja, tar du du till USA med lastfartyg. Jag tror du typ tar ungefär fem, en vecka, fem dagar, fem dagar i veckan. Nej, ja. men så är en social resa jag skulle vilja göra. Yes. Och vi säger väl tack och adjö för idag. Ja, har det gött.